Capitolul 8 Mintea cuantică Realitatea poate fi într-o anumită măsură ca o țintă mobilă, literalmente. Suntem obișnuiți să ne gândim la realitate ca fiind ceva constant și sigur, dar după cum vei vedea în curând în acest capitol, modul în care am fost învățați din totdeauna să vedem lucrurile nu este cel în care sunt ele cu adevărat. Iar dacă ai de gând să înveți cum să fii propriul tău placebo folosindu-ți mintea pentru a influența materia, este esențial să înțelegi adevărata natură a realității, modul în care mintea și materia sunt legate între ele și cum se poate schimba realitatea. Deoarece dacă nu știi cum și de ce apar aceste schimbări, nu vei reuși să direcționezi niciun rezultat în funcție de intențiile tale. Înainte de a ne cufunda în universul cuantic, să aruncăm o privire asupra originii ideilor noastre despre realitate și unde ne-au adus ele până acum. Datorită lui René Descartes și a lui Isaac Newton, timp de secole, studiul universului a fost împărțit în două categorii, materie și minte. Studiul materiei, lumea materială, a fost declarat tărâmul științei, deoarece, în cea mai mare parte, legile universului care guvernează lumea exterioară obiectivă Puteau fi calculate și, prin urmare, prezise. Dar tărâmul interior al minții a fost considerat prea imprevizibil și complicat, prin urmare, a fost lăsat sub auspiciile religiei. De-a lungul vremii, materia și mintea au devenit entități separate și astfel s-a născut dualismul. Fizica newtoniană, cunoscută și ca fizica clasică, se ocupă cu mecanica modului în care funcționează obiectele în spațiu și timp, inclusiv cu interacțiunile lor din lumea materială fizică. Datorită legilor lui Newton, putem măsura și prezice pe ce orbite gravitează planetele în jurul Soarelui, cât de repede accelerează un măr atunci când cade dintr-un pom și cât durează să zbori cu avionul de la Seattle la New York. Fizica newtoniană vizează ceea ce este previzibil. Ea privește universul de parcă acesta ar funcționa ca o mașinărie enormă sau ca un ceasornic uriaș. Însă fizica clasică are limitările ei când vine vorba despre studiul energiei, al acțiunilor lumii imateriale dincolo de spațiu și timp, și al comportamentului atomilor, părțile componente ale oricărui lucru din Universul fizic. Acest râm aparține mecanicii cuantice. Și s-a dovedit că această lume subatomică foarte minusculă, alcătuită din electroni și fotoni, nu se comportă cât uși de puțin ca lumea mult mai cuprinzătoare a planetelor, merelor și avioanelor, cu care suntem mult mai familiarizați. Când oamenii de știință din domeniul mecanicii cuantice au început să examineze aspectele din ce în ce mai mici ale atomului, precum cele care alcătuiesc nucleul, cu cât se uitau mai îndeaproape, cu atât atomul devenea mai puțin distinct și clar, până când, în cele din urmă, pur și simplu a dispărut. Atomii, după cum ne spun ei, par să fie 99,999 de miliarde, 999 de milioane, ,999 999.999% spațiu gol. Dar acest spațiu nu este cu adevărat gol. Este, de fapt, plin de energie. Mai precis, este alcătuit dintr-o gamă vastă de frecvențe de energie, care formează un fel de câmp invizibil, interconectat, de informații. Prin urmare, dacă fiecare atom reprezintă 99,999,999,999% 999 ,999 ,999 energie sau informație, acest lucru înseamnă că propriul nostru univers și orice lucru din el, indiferent cât de solidă ar putea să ne pară materia respectivă, este în esență doar energie și informații. Acesta este un fapt Științific. Atomii conțin totuși o cantitate infimă de materie, dar când specialiștii în mecanica cuantică au încercat să o studieze, ei au descoperit ceva cu adevărat ciudat. Și anume că materia subatomică din lumea cuantică nu se comportă câtuși de puțin precum materia cu care am fost obișnuiți să avem de-a face. În loc să adere la legile fizice newtoniene, ea pare într-o câtva haotică și imprevizibilă, făcând Abstracție de limitele timpului și spațiului. De fapt, la nivel cuantic subatomic, materia este un fenomen efemer. Când este aici, când dispare. Există doar ca tendință, probabilitate sau posibilitate. În universul cuantic nu există lucruri fizice absolute. Aceasta nu a fost singura descoperire ciudată pe care oamenii de știință au făcut-o despre universul cuantic. Ei au descoperit de asemenea că atunci când observau particule de materie subatomică, le puteau influența sau schimba comportamentul. Motivul pentru care ele apar și dispar și apoi apar și dispar iarăși constant, este că toate aceste particule există de fapt simultan într-o gamă invizibilă și infinită de posibilități sau probabilități în interiorul câmpului cuantic de energie invizibil și infinit. Doar atunci când un observator își concentrează atenția asupra unei anumite poziții a unui anumit electron, acest electron apare în locul respectiv. Cum întorci privirea? Cum materia subatomică dispare din nou în energie? Așadar, potrivit acestui efect de observator, materia fizică nu poate exista sau nu se poate manifesta până când nu o observăm, până când nu o remarcăm și noi i acordăm întreaga noastră atenție, iar când nu-i mai acordăm atenție, ea dispare, întorcându-se de unde a venit. Prin urmare, materia se transformă constant, oscilând între manifestarea ca materie și dispariția în energie, de aproximativ 7,8 ori pe secundă, de fapt. Și astfel, deoarece mintea umană, în calitate de observator, este atunci strâns legată de comportamentul și apariția materiei, am putea spune că influența minții asupra materiei este o realitate cuantică. Iată alt mod de a privi acest lucru. În lumea minusculă a mecanicii cuantice, mintea subiectivă are un efect asupra realității obiective. Mintea ta poate deveni materie. Altfel spus, îți poți transforma mintea în materie făcând-o să conteze. Din moment ce materia subatomică alcătuiește tot ce putem vedea, atinge și experimenta în lumea noastră macro, atunci, într-un anumit sens, și noi, împreună cu tot ceea ce există în lumea noastră, facem tot timpul acest număr de magie în care dispărem și reapărem. Iar dacă particulele subatomice există într-un număr infinit de posibile locuri simultan, atunci, într-un anumit sens, și noi o facem. Iar așa cum aceste particule trec de la a exista în simultan, undă sau energie, la a exista acolo unde observatorul le caută în momentul în care acesta le acordă atenție, particulă sau materie, și noi suntem potențial capabili de a concretiza brusc în existență fizică un număr infinit de realități potențiale. Cu alte cuvinte, dacă îți poți imagina un anumit eveniment viitor pe care dorești să-l experimentezi în viața ta, acea realitate există deja ca posibilitate undeva în câmpul cuantic, dincolo de acest spațiu și timp, așteptând doar ca tu să o observi. Dacă mintea ta, prin intermediul gândurilor și sentimentelor tale, poate influența momentul și locul în care un electron apare de nicăieri, atunci, teoretic vorbind, ar trebui să fii capabil să influențezi apariția oricărui număr de posibilități pe care ți le poți imagina. Dintr-o perspectivă cuantică, dacă te-ai observa într-un anumit viitor nou care este diferit de trecutul tău, dacă ai aștepta ca acea realitate să se întâmple și apoi ai accepta din punct de vedere emoțional rezultatul, ai trăi, pentru o clipă, în acea realitate viitoare și ți-ai condiționa corpul să creadă că este în acel viitor, în momentul prezent. Prin urmare, modelul cuantic, care afirmă că toate posibilitățile există în acest moment, ne dă permisiunea să alegem un nou viitor, și să-l transformăm în realitate prin observație. Și deoarece întregul univers este format din atomi, peste 99% dintr-un atom fiind energie sau posibilitate, acest lucru înseamnă că există o mulțime de potențial acolo pe care tu și cu mine l-am putea rata. Totuși, acest lucru înseamnă de asemenea că și tu creezi în mod implicit. Dacă tu, ca observator cuantic, Îți examinezi viața de la același nivel mental în fiecare zi, atunci, potrivit modelului cuantic al realității, determin posibilitățile infinite să cadă în aceleași tipare ale informației, zi după zi. Acele tipare pe care tu le numești viața ta nu se schimbă niciodată, astfel încât ele nu îți permit niciodată să faci schimbarea. Prin urmare, Repetiția mentală despre care am vorbit mai devreme cu siguranță nu înseamnă să visezi cu ochii deschiși sau să-ți faci iluzii. Înseamnă într-un sens foarte real modul în care îți poți manifesta intenționat realitatea dorită, inclusiv o viață lipsită de durere sau boli. Concentrându-te mai mult pe ceea ce vrei cu adevărat și mai puțin pe ceea ce nu vrei, poți crea orice dorești și, simultan, să ștergi orice nu vrei, refuzând să-i mai acorzi atenție. Locul în care îți placezi atenția este locul în care îți placezi energia. Odată ce îți îndreți atenția, conștientizarea sau mintea ta asupra posibilității, îți placezi aici și energia. Prin urmare, influențezi materia prin atenția sau observația ta. Efectul placebo nu este așadar o închipuire, ci realitate cuantică. Energia la nivel cuantic toți atomii din lumea elementală emit diferite energii electromagnetice. De exemplu, un atom poate răspândi câmpuri de energie invizibile de diferite frecvențe, care includ raze X, raze gamma, raze ultraviolete și raze infraroșii, precum și raze de lumină vizibile. Și așa cum undele radio invizibile poartă o frecvență în care sunt codate informații specifice, indiferent dacă este 98,6 sau 107,5 Hz, fiecare frecvență diferită poartă, de asemenea, diferite informații specifice, după cum s-a evidențiat în figura 8.1 din broșură. De exemplu, razele X poartă informații foarte diferite de cele infraroșii, întrucât sunt frecvențe diferite. Toate aceste câmpuri sunt tipare de energie diferite, care transmit întotdeauna informații la nivel atomic. Să ne gândim la atomi ca la câmpuri de energie care vibrează sau ca la niște mici vârtejuri care se rotesc în continuu. Pentru a înțelege mai bine modul în care funcționează, să folosim analogia cu un ventilator. Așa cum un ventilator circular creează curent, un vârtej de aer, când este pornit, fiecare atom, în timp ce se rotește, radiază un câmp de energie într-un mod similar. Și exact așa cum un ventilator se poate roti la viteze diferite, creând astfel un curent mai puternic sau mai slab, tot astfel, atomii vibrează la diferite frecvențe, care creează câmpuri mai puternice sau mai slabe. Cu cât un atom vibrează mai rapid, cu atât emite o energie și o frecvență mai mari. Cu cât viteza vibrației sau vârtejului atomului este mai redusă, cu atât creează mai puțină energie. Cu cât paletele unui ventilator se învârt mai încet, cu atât se produce mai puțin curent sau energie și cu atât ne este mai ușor să vedem paletele ca obiecte materiale în realitatea fizică. Pe de altă parte, cu cât paletele se învârt mai repede, cu atât se creează mai multă energie și cu atât vezi mai puțin paletele fizice. Paletele par să fie imateriale. Locul în care paletele ventilatorului pot apărea în mod potențial asemenea particulelor subatomice pe care oamenii de știință din domeniul mecanicii cuantice încercau să le observe, care tot apăreau și dispăreau din raza vizuală, depinde de observația ta, unde și cum le cauți. Și așa se întâmplă și cu atomii. Să examinăm ceva mai profund acest aspect. În mecanica cuantică, materia este definită drept o particulă solidă, iar câmpul energetic imaterial de informații poate fi definit drept undă. Când studiem proprietățile fizice ale atomilor, cum ar fi masa, atomii arată ca o materie fizică. Cu cât frecvența vibrației unui atom este mai redusă, cu atât petrece mai mult timp în realitatea fizică și cu atât apare mai mult ca o particulă pe care o putem vedea ca materie solidă. Motivul pentru care materia fizică ne apare ca fiind solidă, chiar dacă este în cea mai mare parte energie, este că toți atomii vibrează la aceeași viteză ca și noi. Însă atomii manifestă de asemenea numeroase proprietăți ale energiei sau undelor, inclusiv lumina, lungimea de undă și frecvența. Cu cât un atom vibrează mai rapid și cu cât generează mai multă energie, cu atât petrece mai puțin timp în realitatea fizică. Apare și dispare prea rapid pentru ca noi să-l vedem, deoarece vibrează la o viteză mult mai rapidă decât noi. Dar chiar dacă nu putem vedea energia propriu-zisă, Putem vedea uneori dovezile fizice ale anumitor frecvențe de energie, deoarece câmpul de forțe al atomilor poate crea proprietăți fizice, cum ar fi modul în care undele infraroșii încălzesc lucrurile. Dacă vei compara figura 8.2a cu figura 8.2b din broșură, poți vedea cum frecvențele mai joase petrec mai mult timp în lumea materială și astfel apar ca materie. Prin urmare, Universul fizic ar putea părea să fie alcătuit doar din materie materială, dar adevărul este că împarte un câmp al informației, câmpul cuantic, care reunește materia și energia atât de îndeaproape, încât este imposibil să le considerăm drept entități separate. Acest lucru se întâmplă deoarece toate particulele sunt conectate într-un câmp imaterial, invizibil, de informații care depășește spațiul și timpul iar acest câmp este alcătuit din conștiență, gând și energie, frecvență, viteza la care vibrează lucrurile. Deoarece fiecare atom are propriul său câmp specific de energie sau semnătură energetică, atunci când atomii se adună la un loc pentru a forma molecule, ei își împărtășesc câmpurile de informație și apoi radiază propriile lor tipare unice de energie combinată. Dacă orice lucru material din univers radiază un tip de energie unic și specific, pentru că totul este alcătuit din atomi, atunci tu și cu mine radiem de asemenea propriile noastre tipuri de energie specifică. Tu și cu mine transmitem constant informații ca energie electromagnetică, pe baza stărilor noastre de a fi. Așadar, când îți schimbi energia pentru a schimba o credință sau o percepție despre tine însuți sau despre viața ta, tu, de fapt, crești frecvența atomilor și a moleculelor corpului tău fizic, astfel încât să-ți amplifici câmpul de energie. Vezi figura 8.3 din broșură. Mărești viteza ventilatoarelor atomice din care este alcătuit corpul tău. Pe măsură ce adopți o stare creativă emoțională intensificată, cum ar fi inspirația, insuflarea puterii, recunoștința sau caracterul invincibil, Faci ca atomii tăi să se rotească mai repede, exact ca paletele ventilatorului, și să transmită un câmp mai puternic de energie în jurul corpului tău, care îți influențează materia fizică. Prin urmare, particulele fizice care îți alcătuiesc corpul reacționează acum la o energie elevată. Devi mai multă energie și mai puțină materie. Acum ești mai mult undă și mai puțin particulă. Folosindu-ți conștiința, creezi mai multă energie, astfel încât materia să poată fi ridicată la o nouă frecvență, iar corpul tău reacționează la o nouă minte. Cum să primești semnalul energetic corect? Prin urmare, cum ajunge materia să fie înălțată către o nouă minte? Să ne gândim la predicatorul care ajunge într-o stare de extaz religios. Și bea strignină fără niciun efect biologic. Cum a învins această reacție chimică, ce, în mod normal, ar fi otrăvit o persoană obișnuită? Nivelul său de energie a fost cel care a reușit să transceadă efectele materiei. El a luat o decizie cu o intenție atât de fermă încât alegerea sa a aportat o amplitudine a energiei care a putut transcede legile mediului, efectele asupra corpului și timpul linear. În acel moment, el a fost mai multă energie și mai puțină materie și, prin urmare, o nouă energie i-a rescris circuitele din creier, chimia din corp și expresia genetică. În acel moment prezent, el nu era identitatea sa, care era conectată la mediul său familiar, nici nu era corpul său fizic și nici nu trăia într-un timp liniar. Conștiența sa elevată și energia sa erau epifenomenul materiei. Cu alte cuvinte, atât informația cât și frecvența dau naștere modelelor materiei. Iar când demonstrăm un nivel ridicat de conștientizare și energie, tocmai aceste elemente influențează materia, deoarece materia este creată dintr-o scădere a frecvenței și informației. Este în întregime posibil ca zonele receptorilor celulari ai predicatorului să nu fi fost deschise în mod selectiv pentru strignină. Ușile celulelor erau închise pentru o travă și astfel erau protejate de efectele sale. Fiind mișcat de spirit, altfel spus, mișcat de energie, el și-a reglat pozitiv într-o clipă celulele din corp pentru imunitate și și-a reglat negativ celulele din corp pentru o travă. Același lucru se întâmplă și cu cei care merg prin foc. Odată ce și-au schimbat starea de a fi, receptorii lor celulari nu mai sunt deschiși la efectele căldurii. Acest lucru le-a permis și acelor adolescente să ridice tractorul de 1,3 tone pentru a-și elibera tatăl, după cum ai ascultat în capitolul 1. Când și-au văzut tatăl captiv și în pericol de moarte, nivelul lor intensificat de energie a dezactivat receptorii celulari care, în mod normal, le-ar fi spus corpurilor lor că tractorul era prea greu pentru a fi ridicat și au activat receptorii celulelor musculare pentru a susține o greutate mai mare astfel încât, atunci când au încercat să-l ridice, mușchilor au reacționat și ele au reușit să își elibereze tatăl. Nu materia, corpul, a fost cea care a mișcat materia, tractorul. Energia a fost cea care a influențat materia. Trebuie să fii de acord cu mine când spun că organismul tău este format dintr-o mulțime vastă de atomi și molecule și că acești atomi și molecule formează substanțe chimice. Substanțele chimice respective se organizează în celule care formează țesuturi, ce se organizează mai departe în organe, ce creează diferite sisteme în interiorul corpului tău. De exemplu, o celulă musculară este alcătuită din diferite substanțe chimice proteine, ioni, citochine, factori de creștere care sunt compuse din diferitele interacțiuni dintre molecule care, la rândul lor, sunt compuse din diferite legături atomice. Atomii respectivi împărtășesc un câmp invizibil de informații pentru a forma molecule. Substanțele chimice care alcătuiesc o celulă împart de asemenea același câmp de informații. Este acel câmp invizibil de informații care orchestrează sutele de mii de funcții ale celulei, secundă de secundă. Oamenii de știință încep să-și dea seama că există un câmp de informații responsabil pentru miriada de funcții celulare care există dincolo de limitele materiei. Un câmp invizibil al conștienței este cel care dirigează toate funcțiile celulelor, țesuturilor, organelor și sistemelor corpului. Cum de știu anumite substanțe chimice și molecule din celulele tale ce să facă și interacționează cu asemenea precizie? Există un câmp energetic din jurul celulei care constituie însumarea energiei atomilor, moleculelor și substanțelor chimice care colaborează în echilibru, pentru a da naștere materiei și, din acest câmp vital de informație, derivă materia. De pildă, celulele musculare, din exemplul anterior, se pot organiza și specializa în țesuturi denumite țesut muscular. Să spunem că tipul specific de țesut muscular din acest exemplu este denumit mușchi cardiac. Țesutul mușchiului cardiac formează un organ denumit inimă. Țesuturile care sunt alcătuite din celule Împart un câmp de informație care îi permite inimii să funcționeze într-o manieră coerentă. Inima este o parte a sistemului cardiovascular al întregului corp. În timp ce împarte acest câmp de informație, organizează materia pentru a funcționa într-o manieră armonioasă, holistică. Prin urmare, câmpul care este creat și dă naștere materiei este ceea ce controlează materia. Cu cât câmpul este mai mare, cu atât atomii vibrează mai rapid sau paletele ventilatorului subatomic se învârt mai repede. Modelul newtonian al biologiei este bazat pe evenimente liniare în care reacțiile chimice au loc într-o secvență de pași. Dar de fapt, nu așa funcționează biologia. Nu mai poți explica nimic, chiar și ceva atât de simplu precum modul în care se vindecă o rană, fără să înțelegi, căile informațiilor coerente și interconectate despre care tocmai ai ascultat. Celulele împărtășesc o intercomunicare a informației într-un mod non-liniar. Universul și toate sistemele biologice din interiorul lui împărtășesc o integrare a câmpurilor de energie independente, între pătrunse, care, la rândul lor, împărtășesc clipă de clipă informații dincolo de spațiu și timp. Cercetările confirmă că majoritatea interacțiunilor dintre celule au loc mai rapid decât viteza luminii. Și din moment ce limita acestei realități fizice este viteza luminii, acest lucru înseamnă că celulele trebuie să comunice prin intermediul câmpului cuantic. Interacțiunile dintre atomi și molecule formează o intercomunicare care unifică lumea fizică, materială și câmpurile de energie care alcătuiesc întregul. În quantă caracteristicile liniare previzibile ale lumii newtoniene nu există. Lucrurile interacționează într-o manieră holistică și cooperantă. Așadar, dacă ținem seama de modelul cuantic al realității, am putea spune că orice boală constituie o diminuare a frecvenței. Gândește-te la hormonii stresului. Când sistemul tău nervos se află sub controlul regimului luptă sau fugi, Substanțele chimice pentru supraviețuire te determină să fii mai mult materie și mai puțin energie. Devii un materialist deoarece definești realitatea cu simțurile tale. Folosești în exces energia vitală din jurul celulei, mobilizând-o pentru o situație de urgență și toată atenția ta se îndreaptă către lumea exterioară a mediului, corpului și timpului. Dacă menții reacția la stres activată pentru perioade extinse de timp, Efectele pe termen lung continuă să încetinească frecvența corpului, astfel încât acesta devine din ce în ce mai mult particulă și din ce în ce mai puțin undă. Acest lucru înseamnă că există mai puțină conștiență, energie și informație disponibile pentru a fi împărțite între atomi, molecule și substanțe chimice. Prin urmare, devii materie încercând în zadar să schimbi materia. Ești un corp care încearcă fără succes, să schimbe un corp. Toate paletele subatomice individuale care ți alcătuiesc corpul încep să se rotească nu doar mai încet, ci și aritmic una față de cealaltă. Acest lucru creează incoerență în rândul atomilor și moleculelor corpului, ceea ce cauzează un semnal slăbit de comunicare în așa fel încât organismul începe să se destabilizeze. Cu cât corpul tău este mai mult materie și mai puțin energie, cu atât ești mai mult la dispoziția celei de-a doua legi a termodinamicii, legea entropiei, potrivit căreia lucrurile materiale din univers au tendința de a se îndrepta către dezordine și distrugere. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă ai avea sute de ventilatoare într-o cameră enormă, toate funcționând în același timp și rotindu-se în armonie, zumzăind la unison. Acest zoom constant ar fi ca o muzică pentru tine, deoarece ar fi ritmic și neîntrerupt. Așa se întâmplă și în corpurile noastre, când semnalele dintre atomii, moleculele și celulele noastre sunt puternice și coerente. Acum, închipuieți cât de diferit ar fi dacă nu ar exista suficientă electricitate, energie, care să ajungă la fiecare ventilator, ceea ce le-ar face să se rotească la diferite viteze sau frecvențe. Camera ar fi plină atunci de un vacarm de zângăneli, pârâituri, opriri și porniri incoerente. Așa se întâmplă când semnalele dintre atomii, moleculele și celulele corpurilor noastre sunt mai slabe și incoerente. Când îți schimbi energia deoarece ai luat o decizie cu o intenție fermă, crești frecvența structurii tale atomice și creezi o semnătură electromagnetică mai intențională și mai coerentă, așa cum este descrisă în figura 8.4 din broșură. Acum, influențezi materia fizică a corpului tău. Sporindu-ți energia, sporești fluxul de electricitate către ventilatoarele tale subatomice. Frecvența crescută începe să antreneze sau să organizeze celulele corpului tău pentru a deveni mai puțin particulă, materie, și mai mult undă, energie. Sau ca să folosim alte cuvinte, toată materia ta are mai multă energie sau mai multă informație. Să ne gândim la coerență ca ritm sau ordine și la incoerență ca lipsa ritmului, lipsa ordinii sau asincronismului. Să ne închipuim un grup de 100 de toboșari complet lipsiți de ritm, care bat la tobe în același timp. Aceasta este incoerența. Acum să ne închipuim că un grup de 5 toboșari profesioniști își fac apariția în mijlocul mulțimii de toboșari aspiranți se împrăștie în diferite locuri din mulțime și încep să creeze o linie melodică foarte ritmică. În timp, cei cinci îi vor antrena pe toți cei o de toboșari să mențină ritmul, ordinea și sincronismul perfecte. Exact acest lucru se întâmplă când corpul tău reacționează la o nouă minte, când ți se zburlește părul pe ceafă deoarece simți că ești mai mult energie și mai puțin materie. În momentul respectiv, Înalți materia către o nouă minte. Antrenezi boala care există ca o scădere a frecvenței spre o frecvență ridicată. În același timp, determin și informațiile incoerente care au existat în rândul atomilor și moleculelor, substanțelor chimice și celulelor, țesuturilor și organelor, precum și sistemelor corpului să funcționeze, în schimb, dintr-un câmp al informației mai organizate. Este ca și cum ai auzi paraziți la radio și l-ai acorda până ai descoperi un semnal clar unde, dintr-o dată, paraziții dispar și poți auzi muzica. Creierul tău și sistemul nervos fac același lucru, acordându-se la frecvențe mai înalte, mai coerente. Odată ce se întâmplă acest lucru, nu mai e supus legii entropiei. Experimentezi entropia inversă, iar semnătura coerentă a câmpului de energie din jurul corpului tău te determină să fii imun la legile tipice ale realității fizice. Acum toate ventilatoarele subatomice se învârt la o frecvență coerentă mai rapidă, iar moleculele fizice, substanțele chimice și celulele care ți alcătuiesc corpul primesc noi informații, astfel încât energia ta are un efect pozitiv asupra corpului tău. Figurile 8.5a 8.5b și 8.5c, din broșura acestui audiobook, ilustrează modul în care o frecvență de energie mai înaltă, mai coerentă, antrenează o frecvență a materiei mai lentă, mai incoerentă, înălțând materia spre o nouă minte. Cu cât energia ta este mai organizată și mai coerentă, cu atât antrenezi mai mult materia pe o frecvență organizată și cu cât frecvența este mai rapidă, cu atât semnalul electromagnetic pe care îl primește celula este mai bun, și mai profund. Amintește-ți, după cum ai învățat în capitolul anterior, celulele sunt de 100 de ori mai sensibile la semnalele electromagnetice, energia, decât la semnalele chimice, iar aceste semnale sunt cele care schimbă expresia ADN-ului. Cu cât energia ta este mai incoerentă și mai nesincronizată pe de altă parte, cu atât celulele tale sunt mai puțin capabile să comunice una cu cealaltă. Vei deprinde în foarte scurt timp știința modului în care să creezi coerență. Dincolo de pragul cuantic Din moment ce câmpul cuantic este un câmp invizibil de informație, este frecvență dincolo de spațiu și timp, din care provin toate lucrurile materiale, și este alcătuit din conștiință și energie, atunci orice lucru fizic din univers este armonizat în interiorul acestui câmp și conectat la el. Și din moment ce toate lucrurile materiale sunt alcătuite din atomi care sunt conectați dincolo de spațiu și timp, atunci tu și cu mine, împreună cu toate lucrurile din Univers, suntem conectați prin intermediul acestui câmp de inteligență, personală și universală, atât în interiorul nostru, cât și în jurul nostru, care conferă viață, informație, energie și conștiință tuturor lucrurilor. Spune-i cum dorești, însă aceasta este inteligența universală care îți oferă viață chiar acum. Ea organizează și orchestrează sutele de mii de note din sinfonia armonioasă care este fiziologia ta, acele lucruri care fac parte din sistemul tău nervos, autonom. Această inteligență menține cele peste 101.000 de bătăi ale inimii pe zi pentru a pompa peste 9 litri de sânge pe minut parcurgând o distanță de peste 96.500 de kilometri într-un interval de 24 de ore. Până să termin de ascultat această propoziție, corpul tău va fi produs 25 de trilioane de celule și fiecare dintre cele 70 de trilioane de celule care ți alcătuiesc corpul îndeplinește undeva între 100.000 și 6 trilioane de funcții pe secundă. Astăzi vei inhala două milioane de litri de oxigen și de fiecare dată când inhalezi, oxigenul respectiv va fi distribuit fiecarei celule din corpul tău în câteva secunde. Urmărești în mod conștient toate acestea, sau o face pentru tine ceva ce are o minte mult mai puternică decât mintea ta și o voință mult mai puternică decât voința ta. Asta e iubirea. De fapt. Această inteligență te iubește atât de mult încât îți oferă viață din iubire. Este aceeași minte universală care însufețește fiecare aspect al universului material. Acest câmp invizibil al inteligenței există dincolo de spațiu și timp și de aici vin toate lucrurile materiale. El face ca supernovele să se nască în galaxii îndepărtate și trandafirii să înflorească la Versailles. Menține rotația planetelor în jurul Soarelui și succesiunea fluxului și refluxului în Malibu. Deoarece există în toate locurile și în toate timpurile și se află atât în interiorul tău cât și în jurul tău, această inteligență trebuie să fie atât personală cât și universală. Prin urmare, există o conștiență subiectivă înzestrată cu liber arbitru, conștientizarea universală, care este responsabilă pentru întreaga ta viață. Dacă ar fi să închizi ochii și să-ți îndepărtezi atenția de la corpul tău și de la toți oamenii, lucrurile și evenimentele care apar în diferite momente și locuri din mediul tău extern, renunțând la timp pentru o clipă, tu, ca observator cuantic, ți-ai înlătura energia din viața ta familiară și ți-ai investi conștientizarea în câmpul necunoscut al posibilităților. Din moment ce locul în care îți atenția este locul în care îți energia, atunci, dacă îți placezi conștientizarea asupra vieții tale cunoscute, energia ta este investită în această viață familiară. Dar dacă ar fi să-ți investești energia în câmpul necunoscut de posibilități situat dincolo de spațiu și timp și în loc de asta ai deveni o conștiență, un gând în potențialul cuantic, ai atrage o nouă experiență înspre tine. Pe măsură ce intri într-o stare meditativă, Conștiința ta subiectivă, înzestrată cu liber arbitru, se va contopi cu conștiința universală, obiectivă, iar tu vei lăsa posibilitatea să încolțească. Sistemul nervos-autonom autoorganizator, este conexiunea ta cu acea inteligență înnăscută pe care am menționat-o și care îndeplinește toate acele funcții automate pentru tine. Cu siguranță nu neocortexul tău rațional este cel responsabil pentru funcțiile menționate anterior. În schimb, centrii cerebrali inferiori de sub neocortex sunt cei care dețin controlul. Cu această inteligență iubitoare te contopești în meditație când sacrifici egoul și treci de la egoism la altruism, când devii conștiență pură, nu un corp, în mediu sau în timpul liniar, ci în schimb niciun corp, nimeni, Nimic, nicăieri și în afara timpului. Acesta este momentul în care devii pur și simplu o conștientizare într-un câmp infinit de posibilități. Te afli în necunoscut și toate lucrurile sunt create din necunoscut. Te afli în câmpul cuantic, iar tu și cu mine dispunem deja de toată mașinăria biologică de care avem nevoie pentru această realizare de a deveni conștiență pură.